Lupta lui Luther, pista a patra Un preot a fost sugrumat pentru că a refuzat să dea sfânta împărtășanie unui măgar. Mai mulți episcopi și cardinali îmbrăcați în veșmintele lor de mare solemnitate au fost plimbați prin oraș călare pe măgari. Bătrânul cardinal Araceli a fost culcat de viu într-un coșciug și s-a mai muțărit în mormântarea sa. Odată trecut primul moment de furie, soldații evită să mai măcelărească oamenii bogați sau de vază dar pretinde la ei răscumpărări enorme. Pentru aceste victime se plătește răscumpărarea aproape întotdeauna cel puțin de două ori, odată germanilor și odată spaniolilor. Astfel, Cristof Marcel, episcopul Corfului, care fusese stors de spanioli, n-a putut plăti germanilor cei șase mii de educați pe care aceștia îi pretindeau. Atunci l-au i-au smuls unghiile și l-au legat de un trunchi de copac, unde se află și acum, deoarece nimeni n-a putut sau n-a îndrăznit să-i vină în ajutor. Ceva mai târziu. Au izbucnit certuri între romani. Membrii familiei Colona, care au trecut de partea împăratului, s-au năpustit asupra membrilor familiei Orsinii și au ucis mai mulți dintre ei. Ceața se ridicase. Primăvara romană era caldă. Străzile Romei gemeau acum de gunoaie, de rămășițe de tot soiul și chiar de hoituri. Soldații încă se mai împleticeau pe străzi în plină duhoare. Acum căutau de mâncare, căci un oraș mare în care nu se aduce nimic, flămânzește repede. Comandamentul militar nici nu apucă să organizeze echipe de gropari, când o altă veste străbătu până la castelul Sant'Angelo un singur cuvânt, ciuma. De la Marea Ciumă din 1348, acest flagel se menținea în Europa în stare endemică. Mici focare ce nu se stingeau niciodată. Chiar la Roma se declarase o epidemie cu câteva săptămâni înainte de sosirea trupelor imperiale. Încetase, dar acum renaștea. Bondocul Bacil ataca acum atât pe romani cât și pe cotropitori cu o imparțialitate absolută, obligând atât pe unii cât și pe ceilalți să sa pe gropi mari în afara orașului și să transporte acolo cadavrele în căruțe, trase curând de oameni, întrucât toți ca fusese rămâncați. Acum erau mâncați căini și chiar șobolani. Șobolanul e cel mai bun transmițător al ciumei. Nu am găsit nicăieri numărul victimelor flagelului. Cronicarii se mulțumesc să spună că devastarea Romei în 1527 a fost resimțită de oraș tot atât de greu ca anăvălirile barbarilor. Timp de mai bine de o lună, asediații din castelul Sant'Angelo, ocrotiți de blocada care ei se supuseseră, nu au fost contaminați de ciumă. Dar foamea nu i-a cruțat nici pe ei. Însuși, papa a fost nevoit să mănânce iarba care creștea în gropile castelului. Papa a o legătură cu Pompeo Colona, care acceptă rolul de mediator pe lângă Carol, Quintul. Suveranul pontif îi descrise cu elogvență îngrozitoarea stare în care se afla orașul etern. Prea iubite fiu, nu mai avem sub ochii noștri decât un cadavru în zdrențe. Răspunsul? Prețul de răscumpărare a papei e stabilit la 400.000 de, de ducați de aur. Va rămâne prizonier până la plata integrală a sumei. Va ceda împăratului ducatele de Parma și Modena, plus orașele Ostia, Civita Vechia și Cita di Castello. Nu avea altceva de făcut decât să primească. Odată acordul semnat, trupele imperiale au ocupat imediat castelul. Clement al VII-lea dispunea de trei cufere pline cu monede de aur, și puse să fie topite mai multe tiare și odoare scumpe. Toate acestea încă nu acopereau suma. Carol Gvintul trimise un temnicer ca să-l păzească pe papă, un arab pe nume Alarcon, același care îl păzise pe franciscântâi când fusese în captivitate. Pătrunzând în castel, trupele imperiale aduse cu ele și câțiva bacili, astfel că mai multe persoane din anturajul suveranului pontif muriră de ciumă. Această captivitate era foarte aspră. Zadarnic scrise Clement al VII-lea în dreapta și în stânga, spre a încerca să obțină completarea sumei de răscumpărare. În ziua de 12 decembrie, ca în fiecare dimineață, câțiva slujitori de la bucătării ieșiră din castelul Sant'Angelo cu coșuri în mână, ca să caute ceva de aleguri pe la țară. Unul dintre ei era Papa Clement al VII-lea. Celinii a înfățișat această evadare în versiunea lui ci că el însuși ar fi procurat Sfântului Părinte un costum în care să se deghizeze, dar nu de slujitor de bucătărie, ci de neguțător și ar fi cusut niște diamante în căptușeală. Ce diamante! Clement al VII-lea nu mai poseda nimic. N-are importanță. Suveranul pontif reușit să ajungă la Orvieto, la 25 de leghe de Roma. Papii dețineau acolo un castel destul de bine întărit, aflându-se la adăpost, Clement al VII-lea negocie din nou prin corespondență cu Carol Gvintul. Condițiile pe care le acceptă în cele din urmă erau, în afară de completarea sumei de răscumpărare, aproape tot atât de grele ca și primele. Una dintre clauze stipula ca Clement al VII-lea să lungă pe Carol Gvintul împărat al Germaniei, împărat roman și rege al Spaniei. Această ceremonie a avut loc la 24 februarie 1530. Trupele de ocupație evacuaseră terenul la 17 februarie 1528. Ele au lăsat în urma lor câteva sute de soldați bolnavi la pat. Oamenii aceștia n-au avut a se preocupa mult timp de însănătoșirea lor. Zbirii din clanul Orsini, care au pătruns în oraș a doua zi după evacuare, i-au înjunghiat în culcușurile lor mizere. În cursul jefuirii și ocupării Romei, Luther scrise Marele Catechism pentru uzul clerului și al credincioșilor cu carte, și un mic catehism pentru uzul poporului. În 1525 publicase o carte intitulată Despre servul arbitru, un răspuns la Dialogul despre liberul arbitru, al lui Erasmus, publicat cu puțină vreme înainte. Erasmus, care nu se despărțise de Biserica Romei, credea în puterea pe care o are omul ajutat de har asupra soartei sale. Se știe că Luther nu credea în mântuirea prin fapte bune. Lucrarea sa despre servul arbitru a fost o carte răspicată, violentă, necruțătoare. În general, Luther devenise răspicat, violent, necruțător, ca oamenii cărora nu le reușește ceea ce întreprind. Deși trei sferturi dintre germani îl tămâiau, numindu-l Papa de la Wittenberg. Motivul iritării sale putea fi explicat printr-un singur cuvânt. Acest cuvânt nu avea curs în secolul al XVI-lea, deși realitatea ce se ascundea sub el exista de mult. Deviaționismul Adepții noii religii se definiseră ei înșiși cu prilejul celei de-a doua diete de la Speyer, 1529, când, după dorința lui Carol Gvintul, se stabilise un fel de statu quo, teritorial, între catolici și luterani. Aceștia, din urmă, protestaseră pentru credința lor. În sensul vechi, a protesta însemna a atesta, de unde li s-a tras numele de protestanți. Dar nu a fost vorba atunci decât de o definire în raport cu catolicismul împotriva lui. În afară de aceasta, la Spire nu fusese reprezentate toate nuanțele religiei noi. Luther avea stângiștii lui, de pildă Zwingli la Zürich. Zwingli avusese un asemenea succes în acest oraș, încât religia sa devenise religie de stat, iar catolicii fusese realungați de acolo. Era adversar al celibatului preoților, așadar era căsătorit. Doctrina sa, un luteranism împins până dincolo de limitele sale. Numai că omul nu e liber, dar Dumnezeu este atât autorul binelui, cât și al răului. Nu există păcat. La Strasburg, Martin Buser, fost dominican, făcea să coexiste în pace umaniști luterani, zvinglieni, și chiar câțiva anabaptiști. Luther îl considera un deviaționist, din pricină că era prea tolerant. La Basel, oi colampade, călugăr răspopit, superviza un alt sincretism protestant, mai stângist decât cel de la Strasburg, din care aveau să ia naștere mare acte de violență. În sfârșit, secta anabaptistă îi supraviețuise lui Munțăr, întâlnei extremiști din aceea mai peste tot. Faptul că erau împrăștiați camufla numărul lor, dar curând aveau să se adune și să se manifeste într-un mod de neuitat. Nu se poate spune cu precizie când au sosit primii dintre ei la Münster. Într-o zi din toamna anului 1533, în octombrie, poate, fusese răzăriți câțiva în piața primăriei, cântând psalmi. Slabi ca niște cuci jumuliți, oamenii spuneau, «Da, sunt aici de vreo câteva zile», și-au instalat tabăra sub ziduri în apropiere de porți. Apoi au venit alții și alții în grupuri mici, arare ori mai mulți de patru-cinci odată. Sunt anabaptiști. Toți erau la fel de zdrențăroși, prăfuiți și uz de ploaie. Când soseau, se vedea că de colo că merseseră mult pe jos și, de altfel, nici nu ascundeau lucrul acesta. Soseau din Alsacia, Olanda, Boemia, Moravia, Elveția... Unii spuneau că trăiseră în suedia înainte de a porni la drum. Cum se explică această convergență? De ce veneau la Münster? Münster, oraș liber, hanseatic, trăise liniștit timp de secole, înconjurat de ogoare rodnice de pe urma cărora se îmbogățea. Ca și la Strasbourg, înăvălirea luteranismului se manifestase cu însuflețire. Fuseseră distruse câteva statui, după care nimic. Episcopul catolic Franz von Waldeck. Se afla tot acolo, nu prea iubit, nu prea stimat, nu prea vrednic de stimă, preocupat mai cu seamă de chestiuni bănești. Clerul său nu era deloc mai popular. Orașul aluneca încet spre luteranism. Se vorbește acum de un anume Dolling, un neguțător de postav, pare se, ci că ar fi sosit printre primii, un tip coloric, nu prea simpatic, nu prea se grăbește să-și deschide o prăvălie. Alți anabaptiști veniți din Suedia, Spun că l-au cunoscut acolo. E un prieten al lui Hoffman. Melchior Hoffman era cunoscut în Germania pentru că fusese alungat din Strasburg ca agitator. Urmaș spiritual al răposatului Münzer, cuvântul său era vibrant și obscur și posedea un talent de magnetizator. Nu se știa dacă se mai afla acum în Suedia, ci că se adună noaptea când într-o casă, când într-alta. Anabaptistii, își țineau adunările în mod discret, dacă nu chiar în taină, temându-se de o reacție din partea autorităților, dar făceau totuși prozelitism, astfel că toată lumea știa despre ce era vorba la întrunirile lor. Regatul Sionului, Ierusalimul Nou Toți oamenii să fie egali, să nu mai existe bogați și săraci, toate bunurile să fie puse în comun. Regatul lui Dumnezeu pe pământ Spun chiar că o să vină în curând. La Strasburg Hoffman prezisese că în 1533, cei 144.000 de aleși ai Apocalipsului se vor aduna și, atunci, va fi începutul noii ere de aur. Iată-ne în 1533, chiar în noiembrie, locul de adunare nu putea fi decât Münster. Soseau mereu anabaptiști, zi de zi, fără să se ascundă. Dar nu erau nici pe departe 144.000 iar municipalitatea părea să-i considere inofensivi pe acești cântăreți de psalm. În plus, fapt remarcabil într-un oraș de burghezi prosperi, doctrina lor altruistă și pașnică plăcea multora. La sfârșitul lunii noiembrie, poliția municipală culese informații despre doi noi sosiți pe care Knipper Doling îi întâmpina se parese cu mari manifestări de respect. Iată ce s-a constatat. La 24 noiembrie au sosit Johan Mathisen și Johan Bokhold. Johan Mathisen sau Matis, brutar din Harlem, și-a părăsit nevasta ca să se însoare cu fica virgină unui berar din Amsterdam. L-a cunoscut în Suedia pe Melchior Hoffman. Johan Bokhold sau Mokelson, zis Jan van Leiden, era acroitor din acel oraș, se pare că era originar din Westfalia. Ambii au sosit odată cu un anume Gerard, despre care nu se știe nimic. Iată acum desfășurarea evenimentelor petrecute la Münster, așa cum au fost reconstituite cu ajutorul mai multor mărturii. Pentru comoditate, ele vor fi prezentate ca și cum ar fi fost relatate de un martor unic, de pildă, de un burghez din oraș care ar fi asistat la tot ce s-a petrecut. De altfel, nimic nu ne împiedică să ne gândim că un asemenea personaj ar fi existat sau chiar că ar fi ținut din când în când un fel de jurnal. 15 ianuarie 1534 De trei zile, anabaptiștii sunt stăpâni pe oraș. În grupuri înarmate, au ocupat deodată episcopia, primăria, piața. Episcopul și anturajul său, primarul și funcționarii municipali, au fost alungați. Puși în imposibilitatea de a se opune, au plecat, zice-se, fără a fi vătămați. Niște preoți și niște burghezi înspăimântați au părăsit orașul de bunăvoie. Acest eveniment a stârnit o mare surpriză, întrucât nu se bănuia că anabaptiștii sunt atât de numeroși, atât de hotărâți să facă altceva decât să-și predice religia și nici că posede arme. Viața și comerțul continuă, dar parcă oarecum șovăielnic. Se zvonește că anabaptiștii vor alege noi magistrați municipali. E nevoie totuși de o autoritate. 16 ianuarie. Noul primar al orașului este cunoscut, un anume Johan Matis. Nu a fost ales. O adunare nocturnă de anabaptiști, ci că l-ar fi desemnat încă din decembrie drept mare profet. Nu toată lumea e mulțumită de această numire. Unii neguțători și burghezi spun că vor trimite o delegație la Johan Matis pentru a cere ca întreaga populație să-l aleagă pe primar, nu numai anabaptiștii. O asemenea alegere ar fi de altfel mult mai conformă cu doctrina egalitară a noilor veniți. 20 ianuarie O tăcere apăsătoare învăluie orașul. Din înaltul zidurilor se poate vedea cum se îndreaptă căruțe spre niște gropi mari, unde sunt azvârlite trupurile victimelor celor două zile sângeroase. Toți cei care au încercat să protesteze împotriva numirii marelui profet Johan Matis au fost executați sau mai curând măcelăriți, căci n-a fost vorba de nicio judecată. Ana Baptiștii au intrat în casele tuturor locuitorilor cunoscuți ca opoziționiști sau ca suspecți. Nu se știe de unde aveau informațiile. În mai multe locuri din oraș este afișată o ordonanță prin care se interzice să se aducă orice fel de jignire Marelui Profet. 31 ianuarie Ce de răsturnări în câteva zile? În primul rând a fost numit un nou Consiliu Municipal. 22 de consilieri și doi primari, Kniper Doling și un anume Kippenbrock, necunoscut aici. Printre consilieri se află și câteva burghezi din oraș. Johan Matis continuă să fie șeful suprem, dar e puțin văzut. Locuiește împreună cu soția sa la mănăstirea de călugărițe Sfânta Aniez. Prima măsură luată de consiliu a fost să împartă printre vecini mobilele și rufăria celor fugiți. Unii dintre ei se și serviseră. A doua zi, populația a fost poftită să aducă la primărie toate lucrurile de preț pe care le avea fiecare familie, bani, juvaieruri, toate bogățiile transportabile. Totul avea să fie pus în comun. Deși se temeau, oamenii nu au dat decât o parte din comorile lor și au ascuns restul. Școlile s-au închis, toate cărțile urmau să fie arse cu excepția Bibliei. Au fost arse în piețe pe străzi și încă se mai ard, se vede fum aici, colo. Noile legi sunt afișate la porțile orașului. Tot timpul staționează acolo grupuri care citesc afișele, unde este vorba îndeoseb de comunitatea de bunuri. Miunstărul e denumit Muntele Sionului sau Ierusalimul Noilor Izraeliți. 17 februarie De trei zile, Miunstărul e împresurat. Numeroase trupe și-au stabilit tabăra de jur împrejur. Porțile au fost închise, dar soldații nu par să aibă de gând să atace. Unii dintre ei chiar vin liniștiți până la poalele zidurilor, îi strigă pe locuitori și stau de vorbă cu ei. Episcopul nostru, spun ei, a vrut să împresoare orașul, temându-se să nu sosească trupe din frizia în ajutorul anabaptiștilor. Vrea să-și recucerească episcopia. 20 februarie Ducele de Gelderland, Arhiepiscopul de Köln și Landgraful de Hesa s-au alăturat episcopului nostru cu trupele lor. 25 februarie O trupă de asediatori a dat asalt împotriva orașului, dar au fost respinși. Johan Matis comanda anabaptiștii care apărau poarta atacată. S-a vădit priceput și curajos. 26 februarie Tot orașul e bucuros pentru că Johan Matis a repurtat o nouă victorie. A ieșit cu o trupă de 300 de oameni, printre care nu numai anabaptiști, ci și locuitorii ai Acești luptători s-au năpustit ca niște ulii asupra unei cete a ducelui de Gelderland, pe care au nimicit-o în parte. S-au înapoiat în oraș încărcați de pradă, mai cu seamă arme-alimente, și-au adus și cai. Anabaptiștii i-au ovaționat, dar nu erau singurii care strigau victorie. Unii strigau de teamă să nu fie considerați opoziționiști sau lipsiți de entuziasm, dar alții erau sinceri. Cu toate excesele sângeroase din ianuarie, religia altruistă și egalitară place încă multora. Alții sunt de partea anabaptiștilor pur și simplu, pentru că se tem ca, în cazul în care asediatorii înving, să nu omoare pe toată lumea fără discriminare. Matis este simpatic multora care că cu timpul Autoritatea lui se va anmuia și va deveni acceptabilă. Foarte puțini îl regret pe episcop. 28 februarie Johann Matis a fost omorât în timp ce executa o a doua ieșire, de rândul acesta împotriva unei tabere de germani. 5 martie Noul comandant al Münsterului este Jan van Leiden, prietena lui Matis. El a rostit un mare discurs în piața primăriei, în care a declarat că legile nu erau schimbate cu nimic, dar că nu se va mai întreprinde nicio ieșire. Lopotele bisericilor vor fi topite pentru a se face din ele tunuri. Sfârșitul lunii aprilie. S-a răspândit zvonul că Ian Van Leiden s-a însurat cu văduva lui Johan Matis, Unii gândesc că e cam de vreme, dar criticile se fac cu voce joasă. Se văd echipe de oameni care cară pietre trecând într-una pe străzi. Se întăresc zidurile, așa a hotărât Jan van Leyden. Toate portițele secrete care dădeau deasupra șantului și toate cazematele au fost întărite și s-au stabilit corpuri de gardă în toate casele din apropierea porților. Nimeni nu mai cumpără nimic în prăvălii. Municipalitatea și-a asumat sarcina aprovizionării. Totul este gratuit. Se distribuie în fiecare zi pâine și, în plus, într-o zi carne proaspătă, a doua zi carne afumată, slănină, a treia zi scrumbie sărată, unt și brânză și apoi să reia ciclul. Oamenii muncesc fără încetare la fortificații. Ei dorm în cabane lângă ziduri, dar din trei în trei zile au o jumătate de zi de la amiază până seara ca să se ducă să-și vadă soția și copiii. Ei capătă o rație de mâncare ceva mai consistentă decât ceilalți locuitori. Cu toată munca, în fiecare zi se văd predicatori pe străzi. 10 mai Acum o săptămână s-a petrecut un lucru straniu. Într-o noapte cu lună plină, pe când inspecta lucrările de la ziduri, Ian van Leiden s-a dezbrăcat gol pușcă și și-a continuat astfel inspecția, având un aer inspirat. A doua zi au fost puse afișe în care se vestea că Dumnezeu legase limba marelui profet timp de trei zile. După scurgerea intervalului, Ian a glăsuit din nou. Pentru a anunța că Consiliul va fi înlocuit cu 12 judecători, ca în vechiul stat al Izraelului. 12 mai. Asediatorii răcâie pământul și cară pietre și trunchiuri de copaci. 15 mai. E limpede că asediatorii au hotărât să construiască forturi de jur în jurul orașului. Poate că ar fi fost mai bine să se continue cu practica ieșirilor spre a împiedica lucrările de construcție. Se zăresc de asemenea pe câmpie patrule de cavalerie. Sfârșitul lunii mai. Au avut loc numeroase drame care au început în felul acesta. Într-o noapte, Ian van Leiden a fost văzut de un soldat pe când intra la o slujnică. A dat bani de auroșteanului. Țineți gura! Dar două zile mai târziu, înțelegând că, procedând astfel, își risca puterea, a rostit un mare discurs în care spunea că, de acum încolo, e îngăduit să ai mai multe soții. Am hotărât ca eu însumi să am șaisprezece. Vorbea pe un ton din ce în ce mai exaltat și în cele din urmă a strigat. Trebuie să asigurăm posteritatea noilor izraeliți. Interzic fetelor nubile să rămână fecioare și proclamă obligatorie poligamia. S-au ridicat proteste. Gărzile anabaptiste au pătruns în mulțime, au pus mâna pe un om care protesta mai tare decât ceilalți și l-au azvârlit în temniță. A doua zi, fără a fi judecat, i s-a tăiat capul cu securea în piața primăriei. Knipper Dolling a făcut oficiul de călău. 20 iunie În oraș domnește o atmosferă inumană. Teroare, dezmăți și sânge. Vreo 50 de oameni, printre care zice-se mai mulți anabaptiști imigrați, cuprinși de spaimă după decapitarea celui ce se opusese legilor privitoare la poligamie, au urzit un complot pentru a da orașul pe mâna episcopului. Trădați, ei au fost executați, fie decapitați, fie tăiați pe din două. Kniper Dolling a făcut în continuare pe călăul. Rămășițele victimelor au fost arse, duhoare de nesuportat. Lucrările de fortificație sunt aproape încheiate. Majoritatea oamenilor au fost eliberați. Întrucât Consiliul judecătorilor continuă să împartă hrană tuturor, nimeni nu mai exercită nicio meserie și această trândăvie e nefastă. Pretextând că se conformează ordinelor Marelui Profet, bărbați și femei se adună ziua și noaptea în diverse case spre a se deda luxurii. Cine și-ar fi închipuit o asemenea nebunie acum câteva luni? Soldații s-au instalat în mănăstiri și trăiesc cu călugărițele. Sfârșitul lui Iunie. Alte noutăți în administrația noastră. Jan van Leiden a adunat poporul în piața primăriei și a rostit un discurs. Trebuie să fie numit rege. Spre surpriza tuturor, cei 12 judecători au refuzat să ratifice această hotărâre, dar profetul nu s-a lăsat. El a interpelat în mulțime una nume Tufkoschierer, Juvaergiu din Varendorf. Tu, care ești un profet, vorbește numele lui Dumnezeu. Scena fusese aranjată. Juvaergiuul, inspirat, a venit lângă Ian. Israel, iată ce-ți poruncește Dumnezeul tău cel veșnic. Întrerupându-se, a întins o sabie marelui profet. Primește această sabie pe care ți-o dă Dumnezeu. El te instituie rege spre a guverna nu numai aici în Sion, ci pe întregul pământ. Firește, nimeni n-a protestat. Au răsunat chiar aclamații. Așadar, gata cu Consiliul celor 12 judecători. Ian este rege cu putere absolute. El a instituit un consiliu privat al din patru membrii. Gerrit Buckel-Rudes din Tzvel, Barent King, Heirich von Becker și Gerrit Renning. Cei doi din urmă sunt burghezi din Münster. Alte numiri, primarul Tilbeck devine mare stolnic al regelui, iar Kippenbrock, păstrătorul veselei de aur și argint. Knipper Dolling este locțiitorul regelui și totodată călău. Iulie Au fost publicate noi edicte. Se spune că se bate o nouă monedă. Regele a pus să se aducă la el toate averile rechiziționate și și a alcătuit o curte. Audiențele se tin în piața mare pentru ca toată lumea să se bucure de spectacol. Regele se înfățișează într-o haină lungă dintr-o țesătură de argint cu diferite tăieturi, care lasă să se vadă de bogate veșminte de catifea prinse cu egileți de aur. La gât îi atârnă un lanț lung de aur bătut cu nestemate și terminat printr-un glob de aur, în care sunt înfipte două săbii din aur și argint, având în partea de sus o cruce Lângă rege stau doi pași îmbrăcați în albastru Cel din stânga ține în mână o sabie împodobită cu diamante Cel din dreapta are într-o mână o biblie, iar în cealaltă o coroană de aur Când regele i așezat pe tron, Kniper Dolling stă puțin mai jos și în stânga iar și mai jos stau consilierii Regina e văduva lui Matis, dar regele are acum 17 neveste. Regina se plimbă cu coroana pe cap și are propria ei curte. Oamenii se dedau de din ce în ce mai nestânjeniți. În serile frumoase de vară, unii trag chiar paturile afară în stradă, în văzul copiilor. Noiembrie Populația suferă de frig și de foame. Sunt tăiați cai și chiar câini, dar nu se mai împart alimente. Fiecare se descurcă cum poate. În intenția de a reduce gurile inutile, regele a deschis porțile orașului. Cine vrea, n-are decât să părăsească orașul. O mie de locuitori au ieșit și s-au îndreptat spre eforturile dușmanului. Câteva zile mai târziu s-a aflat că episcopul i-a tratat cu cruzime. Toți bărbații au fost uciși, iar femeile și copiii părăsiți pe câmp. Februarie 1535 Iarna e aspră și nu se întrezărește sfârșitul ei. Oamenii mor de foame și de frig. Bătrâni și copii sunt sugrumați pentru că familiile nu îi mai pot hrăni. Circulă niște povești îngrozitoare. Deoarece în cimitire nu mai e loc, iar orașul e blocat în continuare, morții sunt incinerați. Se răspândește atunci o duhoare înspăimântătoare, duhoare de carne arsă care îngrozește, dar totodată stârnește o înfiorătoare poftă de mâncare. Martie, aprilie, mai, iunie. Să terminăm cu povestirea sub formă de jurnal, căci viața la Münster ajunsese atât de cumplită, încât cu greu Ți ai putea închipui că cineva ar fi continuat atunci să-i însemne desfășurarea. Pentru a ne face o idee despre relatările celor câțiva care au scăpat cu zile, trebuie să rostim cuvintele de canibalism și coprofagie. Se înțelege greu cum de n-a izbucnit o răsmeriță. De ce asediații n-au deschis porțile ca să fugă din acest infern, la nevoie cu riscul vieții? Este drept că Ian van Leyden, robot dement, a menținut până la sfârșit o disciplină de fier, decapitându-și el însuși soția, vinovată de defetism. Totuși un om a grăbit acest sfârșit, un oștean rămas anonim. Fiind de strage la una din porți, într-o zi a ieșit, a trecut peste șanturile din jurul orașului, și a dus înapoi pe același drum o companie a episcopului, care a deschis porțile. Grosul armatei dușmane a pătruns în oraș și a măturat puținii apărători istoviți. E ziua de 24 iunie. Regele, care se pregătea să se culce, se retrage cu câțiva oameni de încredere în cimitirul Sfântul Lambert. E făcut prizonier împreună cu Kniper Dolling. Este legat de coada unui cal și târât până la castel, la patru leghe departare, unde va fi păzit? A doua zi episcopul intră în Münster cu 1500 de călăreți. Nu va exista îndurare. durare. Jan van Leyden și Knipper Dolling au fost executați la 22 ianuarie 1536 în felul următor. Au fost sfâșiați de vii foarte încet cu niște clești înroșiți în foc. Trupurile lor mutilate, au fost închise niște cuști de fier agățate în vârful clopotniței Catedralei Sfântul Lambert. Au rămas acolo mai bine de trei veacuri. N-am vrut să se întâmple asta. Mulți oameni au rostit aceste cuvinte ca să-și ascundă răspunderea sau pentru că ei înșiși nu-și dădeau seama de consecințele actelor lor. În legătură cu Münster, Luther putea într-adevăr să spună aceste cuvinte, pentru că într-adevăr și pe bună dreptate nu putea fi făcut răspunzător de aceste acte de demență criminale din orice idee omenească poate lua naștere într-o zi prin cine știe ce concurs de împrejurări un fapt neprevăzut și ucigător luther se gândea de asemenea în legătură cu drama de la Münster pe care o urmărise cu atenție cu tremurându-se la cel sumbru personaj în capul căruia aruncase călimara la Wartburg dacă un învățăcel al diavolului a putut face asemenea lucruri, spunea el referindu-se la Jan van Leyden. oare ce n-ar putea face diavolul care știe bine teologia? În acea perioadă a vieții sale, reformatorul ducea la Wittenberg o viață de familie tihnită sub raport material între soția și copiii săi, veșnic înconjurat de un roi de studenți entuziaști, ospitalier, deloc bogat, dar nici strâmtorat, căci electorul de saxa îi mărise alocația. Se părea că e mai calm, eliberat prin căsătorie de unii demoni și totuși mereu neliniștit, tunând și fulgerând împotriva deviaționiștilor de la doctrina sa, nu numai împotriva anabaptiștilor deveniți demenți, ci și a adepților lui Zwingli, ai lui Agricola, care voiau o credință lipsită de morală, ai lui Carg, Vag Arianiști și ai altora. Era mâniat de moarte împotriva lui Erasmus. Îl urăsc pe Erasmus, îl urăsc din toată inima. Îl consider drept cel mai mare dușman al lui Hristos, așa cum n-a mai fost de o mie de ani încoace. Această ură pe care în străfundul lui ura, îl măcina. Cea mai mare sursă de neliniște era poate întrebarea pe care și-o punea aproape necontenit, și anume dacă reforma sa nu va sta la temelia unei imense dezordini. Câți îl vor fi urmați de viitorime? Confuzia va ajunge la culme. Nimeni nu va voi să se lase condus de părerea sau de autoritatea altuia. Ce scandaluri enorme se pregătesc! 1546 De șapte ani, reformatorul se simte rău. A avut o criză puternică de litiază, suferă de sufocări, de dureri de cap, s-a îngreșat mult și, în pofida sfaturilor medicilor, mănâncă prea mult și bea prea multă bere. În ianuarie anul acesta... Află că cei doi conți de Mansfeld, în litigiu pe o chestiune de drepturi asupra unor mine de aramă, solicită arbitrajul său. Pornește la drum spre Eisleben, 30 de leghe cu căruța, pe niște drumuri pline de hârtoape, iarna și tot atâtea înapoi. Afacerea nu e rezolvată de prima oară, e nevoie de un al doilea drum. De rândul acesta, un ger de crăpau pietrele a înghețat făgașurile, a șternut polei pe drum. Se înaintează într-un ritm de melc pe un viscol de tăiere taie răsuflarea. Luther moare aproape imediat după ce sosește, înconjurat de cei doi fii ai săi, Martin și Iohan, și de câțiva prieteni apropiați, dar fără soția sa. Chiar înainte de a-și da sufletul, murmură un verset din Evanghelia după Ioan. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe fiul său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar pe peretele de lângă patului a mâzgălit o inscripție împotriva papei, încrezător și chinuit până la sfârșit. Funeraliile s-au desfășurat cu cea mai mare solemnitate, în mijlocul durării generale, la 22 februarie 1546. Trupul a fost așezat într-un coșciuc de cositor și îngropat la piciorul anvonului din capela castelului de la Wittenberg. Scopul meu pe care l-am expus și care e cuprins chiar în titlul cărții este de a arăta scandalul reprezentat de lupta sângeroasă dintre creștini. În această perspectivă, personajul Luther ocupă poate un spațiu cam mare, dar acest gigant al istoriei nu se lasă les nestăpânit și trebuia arătat rolul său în dezlănțuirea furtunii. Vom vedea acum mai multe națiuni zdruncinate de această tulburare pe care nu a voit-o, de care creștinătatea ar fi fost poate ferită dacă Roma, pusă în fața unei contestații care dădea de gândit, s-ar fi arătat mai virtuoasă, mai caritabilă și mai puțin surdă.